وباسمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلندريي ابسولتي تكون فقط الله تما مدارسهم Salavatet në bi të drgumin e Allahut Muhammedin Salallahu Aleyhi Vesellem Në bi shok të ti dhe ata që e pasen me të mjen Nderin ditën e kiametit Në hudbën e sëqme do të flasim Për gjendjen Dhe realitetin e muslimanve Apo do të flasim edhe për gjendjen Politike botërore E cila ka të boje shumë me nejeve muslimanve Dhe nejeve në intereson Kjo qështje Madje është obligim fetar Që Allah mu subhane huetarë në ka obligu neve Musiman me me njoft Realitetin e nxarjeve që ndodhin e bot Dhe se nuk ka mundësi Neve të njohim Realitetin e nxarjeve që ndodhin Në vendin ton Pa e njoft realitetin e sendeve që ndodhin e bot Dhe atë e në të lithë të me zvete Dhe janë mësutë të tjërt Që musiman të mbesin dhe ta ngjecin mbrah pa çdo herë. Shum hapa, apo s'maku një hap. Ta ngjecin çdo herë mbrah pa me mos njohje të realitetit dhe fushës. Në mos se çka është duke ndodh. Me mos njohje të strategjive të huaja dhe me mos njohje të një obligimi fetar që Allahu subhanahu wa taala i ka obliguar muslimanët, me njëoftë muslimanët atçka është duke ndodh në botë. Në veçantë, edhe muslimanët janë të obliguar Me një ofsendet që kanë të bëjnë me Islamin dhe muslimanët, që kanë të bëjnë me vendet muslimane, e kanë një obligim fetar, me një ofs madje në kokën e obligimeve shkruan për këto obligime shkruan për njerëzit të cilët flasin në emër të fesë. Njerëzit të cilët flasin në emër të fesë, kësht obligim fetar për xhallart. Saçoj nikaimi rahimuhullah në librin e vet i'lamul muqien ar-rabbil alamin përmend pray Rukneve, shtyllove të fetfasë Në fejlë islame është e para njohja e fes Pra njohja e Kur'anit, sunetit dhe izhmaz Dhe e dyta Njohja e realitetit Njohja e gjendjes Njohja e politikës Njohja e nxarjeve E në vesantri e vlasër në kohën e sotit Nuk kanë ndë një nxarje që ndodh E nxarje të jetë e rasishme Nuk denë ndë një deklarat e gazetarve në për gazeta Nuk ndodhë në një tajkëfondo në parlament, në një nëngjarje tajkëfondos në parlament, vetëm sa aja ka prapavine vetë. Nuk ka në një sun ideologik, nuk ka në një shparlarje truni të njerëzve. Vetëm sa aja ka prapavine vetë. Dhe në pjadestal ka njerëzë që rrinë pas përdeve. Që janë shumët ata dhe në fundë kësi në gjirë i përdeve përfundon të i blisi i malkum i cili am shedi kun në, në deti e ka franën e vetë në deti si ku që le kalemron e vësarallahu a lejhi vësallem e aji ka hizmeqar të vetë aji ka hizmeqar të vetë dhe pre hizmeqarve të vetë janë muat të njerëzë që në kohën e sodit që në kohën e sodit le që e luftojnë islamin e jo është sendi qartë po e luftojnë edhe nacionalitetin e vetë e luftojnë edhe gjuho në vetë e luftojnë edhe nanën e vetë e lu i luftin të gjitha, dhe nuk këndë një gajle ata, vetëm se të realizuin atë qëdhimin e vetë që shëjtoni ka rëbnu ata. Andaj, gjatë vitëve më rathë, në të përmendim një sekvencë të shkurt, se si ka ndodhë lu, lufta, lufta ndaj islamit dhe muslimanve, dhe se kjo është një përgjitë që është shpesh herhasim të njerëzit ku, në apysin njerëzit, pra të po, si ka mundësi be, si ka mundësi, Një vogl, Obama, në Izrael i vogël gjitha dëm jo bombë musliman në botë apo donjë askret. Ço pishin njerëz që i interesojnë si ka mundësi musliman mes vetit për çfarë më ka. A si ka mundësi mendoj vllavrorse. A si ka mundësi me ndonë si musliman në grupa grupa të shumta. Dhe njerëz të cilët ndonjëherë çe i bën to pyetje janë njerëz i me shkolla. Janë njerëz intelektualë. Kjo më dha më shumë. Kjo na dha më shumë. Nëse e bëjnë këta njerëz të cilët nuk kanë lexuar dhe nuk dinë, shumë normale është. Shumë normale janë këto fytyrë. Por kur e bëjnë kur i bëjnë këto fytyrë njerëz të cilët janë intelektual. Madje shiten se kanë lexuar. Edhe ju fëni historinë dhe para njëoftë gatrast historinë, tamasi duhet, nuk ka mundësi me i kuptu këto. Përgjigje. Andaj vëllazër. Fillojmë me sht Masrani se Xilafeti Osman. Qandoz Dikon pra një të rezenat të paraneve Sërgishtë ato E kanë shijua ta Ma dhe ata vetë dishe nuk kanë qenë për ato ndarje Firimisht O luftu islami për mes ndarjes Dhe regullit të artë shëjtanit që e ka aj Përqaj dhe sënda Dhe isheti musliman të përqaj Në nbi 50 e kusur shtete Me kufi prej vizoreve Me kufi të banë prej vizoreve Duke ju i nda ata në shumë njerëz, në shumë grupa, duke i nda ata në shumë xhamate, duke i nda ata në shumë lojalitete të ndryshme, do të kë humba ata edhe idenë vet, duke humba ata edhe akiten e vet. Duke mos i besuar tamam Kur'anit, sikur që ka besuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këto janë rregulli arçi që kanë përdorur për çaj dhe sundo. Duke ju vendos, shkurtimisht, çeveri renegate, sikur çeveria e Assadit dhe baba e Assadit, sikur çeveri të nga Dafit, edhe Mubareket, edhe partitë ndryshme që i kanë vendos, ajo u ka sill dëmin më të madh musliman, të muslimanit. Çeverisja, de koalicione, edhe lojalitetet asila nuk kanë përkohën me Islamin asnjëherë. Në për Islamit kanë vetëm emrat. Për Islamit i kanë pas vetëm se emrat të muslimanëve, kurrë gjo më shumë. Me se flasim për luftën dë Islamit, lufta që është bjo Islamit nga çeveritë arabe, renegote është shumë me e madhe se lufta e në të njahut. Shumë me e madhe se lufta e sharonit. Shumë me e madhe se lufta e sharonit. Shumë me të mdoj e lufta ti kanë bëhe qeveritartë arab se Miloševiqi. Të në ashtë njofë shumë Miloševiqi. Mi pa, në arabi që kanë bëhe edhe që ka pojnë, qeveritartë arab, aja kur gjo harot Miloševiqi që ka pojnë. Shqiptaru i djek me Miloševiqin, e përmeni Miloševiqin. Irpo, atje që kanë dojt Miloševiqat shkaboin, ajo është një dukeu vendos muslimanve, popullata muslimane, kushtetuta jo besimtare. Kushtetuta që shpin ato të komunizmit, të socializmit dhe kushtetuta të kthilla të cilat nuk kanë bënë me Islamin asnjëherë. Dhe më shumë ti sikur si thojë ke Hoxha Sheh Abdul Kader Arnavuti, Allahu pastë mëshërua, thekë më shumë ti çka mundosh me jetë në kushtetuta të kthilla, mundosh me jetë ndarjen e pasurisë, testamentin edhe punën e talakit, edhe ni çajt. Ç'kjo apo? Më shumë nuk i pas kur gjallë në kushtetutën e Serbisë, në kushtetutën e Turqisë, në kushtetutën e Egjiptit, në kushtetutën e Arabisë Saudite dhe të tjera, për kushtetutave të shumta që i kanë bërë të muslimanë. Prishja e popullëve më gjithëna, do ke na shiu na këtu në qonë Gligorovit. Prishja më e popullit më gjithëna. Ku ka si baba daserova, do të them, mujnë thirë rekorde në atë vakt për drogrash. Tash kanë filluar të pastrojë, alhamdulillah. Ona e kenat shiu me këta Dhe këtu gatin, në Gatin nga Sibapa dhe Serov nuk ka ndonjë familje që se ka dikan që i ka vdeq prej drogës, apo ndonjë të njohur shumë, shumë të afërt edhe ku është që si ka vdeq prej drogës, mos bëna robi për Zinova, shtopi publike dhe gjynate shumë të aku, vetëm tash në një prej qyteteve të Kurdistanit, në Sulejmanie vetëm, janë 400 shtopi publike. Ëndërm muslimanata. Pop -pop Populli kurdë janë popull musliman. Populli kurdë janë një përgjysë popull musliman në Sulejmanie të Irakut. 400 shtopi publike me një qytet. Mund e parlamentuata sa sa, domthonë, një kat mënje prishet popullata dhe prishet njerëzit dhe deri sot i çesh në dizajn këto njerëz i duhet shumë orëllara, shumë vakte dhe shumë shumë mund të kështu me radhë. Po ashtu, krimi i problemeve me kufi. Ku dikon mbi pasjen probleme të kufive i kanë botën arabë, probleme Saudia me Bahreinin probleme me Katarin, probleme me Imeratët, Imeratët me Iranin, Kuvajti, me Irakun, edhe tjerë, këto kufi me vizure që i ka në bërë, normal se probleme. Apo mështë shko më e larkë, mështë shko në Arabi, shko në Mitrovicë. Mështë shko më e larkë, shko në Mitrovicë. E shko në Macedoni, edhe në vendet tjera. Të muslimanve, shko, kujetojnë musliman, problemet më dhoja në kufi. Kënë bërë, ndoshtë asja në të probleme që as problemet më doje me kufi dhe atje normal se ato kufi ju se edhe njerëzve fitil këto janë ato qeveri botrore me të madhe flasim në kore e sodit për pacifizm me të madhe flasim se duhet me qurë në përdu një paqruc me të madhe normal se duhet me qurë se atje ka të hola e ka tendere, e ka pare dhe mësënina për parlamentet so për kështu duhet me vo për livan mu rogë për se të pare kjo ndudh nga anë aso qeveri të mështë botës Kjo ndodhë dhe në botë. Po ashtu, krimi ideologjive të ndryshme, kanë krijuë ideologjitë të ndryshme më renda shteteve dhe populatave muslimane. Pashemot të ekipas Irakun socialist, ekipas Sirien socialiste, ekipas Jardanin pro demokratkese. Dhe kështu, krijuën dalime të mëlluja me zvetit në të vende, kanë krijuë dalime të mëlluja me zvetit dhe o rejtje në mesin ku aji Na në tjetër është Ahmed, këtë në është Abdullah Këtë thëtë që unë jam umet i Muhammedit A e thëtë që është umet i Muhammedit Salah salem dhe kështu Edhe në mesin o gjallarëve Edhe vazhdojnë Po ashtu kanë kryuë Qeveri të pakicave Sikur që është qeveri si a e nusajrive Kujem 5% në Siria ta Bire ma pak se 5% Ata i sundojnë nathe dhe 5% që. Nusajrit, Alevi që i besojnë Aliës, Radiolanë si Zot Ata i sundojnë, i Kanë vra, dhe kanë vraja dhe kanë mbyt edhe vrasin halat që nukon ma, ma treqe tre vitet e fundit mbyt disin mi njerëzi i vra. kanë vraja kanë vraja fmije dhe graja dhe tjerë edhe ku të vritën prej nusarive ushtarë në braja pa a, ka da se u kalë dunjaja se, se, se, ka da se u kalë dunjaja tash a, këse vrasin fmije dhe graja dhe i gjithë dunjaja i shetë ma dhe një tjubi ki ato masakrat që i kanë baje edhe vrasjet për murit i othiko katë njerëzve alaj kije nuk o gajlet sa Por Kosovo vetë nusairi, kto kanë krijuar, kto pasportën janë sa prej asaj çeverie votorëve që po se njëka kinsë që do të do të vjen tash do të flasim edhe për çendin aktuale, kish histori domosadh, çka ka ndodhur me muslimantë, çka do të më realizo këta. Por këre kanë çeveri pakicave. Ësë sigurisht që kanë krijuar vot normal apartheid në Afrikën e Jugut atëherë domosadh nuk intereson edhe pjesa edhe këto janë pjesa e muslimanëve. Kështu në kat mënyrë duke sundu një pakicë, atë shomicën krijoën probleme më shumë në katë monetë ka mundësi mesundopar në këtë nën gët mund në katë monetë domethënë krijoën probleme në gjithë botën dhe advent që e kanë zënë ata për paqe, si edhe si shembull më i apo botës, advent i thënë se kjo është shembulli i demokracisë botërore. Kjo është shembulli i paqes në botë. Dhe për vënd të tëra janë munduar në maksimumi këto probleme. Po ashtu është bua luftimi i bashkimit. Çdo person që ka thirë në bashkim të muslimanve apo ka thirë në atë që ka thirë Muhamedi sallahu aleyhi vësillim dhe, dhe, thonë, në, dhe, në, di, dhe thonë, në musliman nuk këna nevoj mi marë shembujt shëbaan si, si shtetit dhe më thonë 50 shtetit që janë bashkue as Evropën në musliman të vetë e kina një prej parimeve themelore në islam është bashkimi një prej parimeve kryesore në islam është bashkimi dhe mos përqarja dhe nuk iti a jetë e më shumë Edha hadithe më shumë, shumë se flasin ndikon më shumë se në islam po punon në bashkimit. Merpo Islami është e kujdesshëm me bashkun muslimant në çështje, jo në persona. Jo në individ, në çështje. Në çështje të cilat janë vitale, në çështje që kanë vlerë, në nder, në krenari, në besim, në Allahun subhanuhu ve te, në mos shirk, në mos ortaqëllik, në mos paganizëm, jo në çmenduri, edhe budallaki si kur që i thrasë e njerëzit në kone sotit në bashkim të budllakive në bashkim të një komsh në nacionalizm në fanatizm në budllakitë në ndryshme të cilat janë në shërbim të asoj qeverie botonore që e sëndoj ka dunjanë dhe, dhe ka shkatrimin e kësoj dunjaje po ashtu prej strategjive që i kanë përdor është largimi i mendjeve prej muslimanve koj të ishe një numër i madhi shkenstarve Në përëndim, jam prej anës muslimanve. I kanë marrë mendjet për muslimanve. I kanë namë të vëbek ta muslimant, vendet muslimane dhe ato mendje, vetë veti ju vetë shkojnë në to vende. Vetë veti ju vetë kanë shkue ka ata dhe i kanë shfridzue. Po është të marrëja e pasuris. Këllatë zërë të mëhonë, vetëm në Zvicër, vendet arabe i kanë ndikun 600 miljardë që i rruinat e të tholot. Më një me pramendu kamauta sa ju shkonë Zvicërës se, se ju kanë kryu në botët arabe vende jetë sigur, ta i kanë tonë jo, pasurin se kini sigur në botën arabe 600 miljard ata zyrtare dhe më tonë ruën në Zvitsër në bankat e Zvitsës nga në arabe, dhe Zvitsa s'ka në vojnë me punu mu Zvitsa nuk ka në vojnë me punu mu normal, Zvitsa t'u t'me jetu me qekolata që s'ka mundësimi e mbajt atë vend ata me, me qekolat por e mbajnë për mes pasurisa muslimanve dhe mrapa ti ishe gazetat në vazhdimë Lajmë të vizituar më në Konin Saudi në lajmet islame. Lajmet për laviret ju sosën më, nuk kanë. Era lajmet më të vizituar janë lajmet islame. Aha, nit nuk mund të më, më ndajë një gjithë lajmi se sa të holla i paskan, sa të drejtën, çfarë gjunojnë paska i arab i ngrahtë atje? Ai muslimani i ngrahtë atje që jeton në Kop, musliman që jeton në Arabin Saudi të thosën nëpër çimeze. Çfarë ka qytet për çimezeve? Interneti këthe citet për çimezeve. Jo to njerzit në Çumeza. Jo. Kofsh. Jo shpent. Njerzit jetojnë 100% me përqymë, me të rinëseve. Në Arabinë Saudite. Ato njerzi kanë diku 600 miliardë parë në banka të Zvicrës. A nuk është kjo ironi? A nuk është kjo nervoz? A nuk janë kjo revolta e njerëzit? A nuk i kanë kjo njerzit nënshmuar? A nuk mendojnë njerzit për seriozë shumë trashëgueshme me kokat të veta? A nuk krijon kjo terrorizëm? A nuk krijon kjo terrorizëm? A nuk është turizëm kjo. Çfarë nda to njerëzi? Kjo është thush përgjigja shumë për problemeve që që ndodhin me ato vende. Po ashtu. Për i kurthavat që ndonbo mos i manden të kaluamën dhe për nejo ta katë realitet që po flasim në pjesën e dytë, domethënë për aktualitetin në bosë, çka është duke ndodh, ju kanë kriju lufta. Vetëm lufta e një minë në 91-shës. Mosher. Ju ka kushtuar vendeve arabe një diku 600 miliardë me hola vendeve arabe ju ka kushtu 600 miliard lufta e gjirit përsik kush i krija ta në punëtorin e vete kënë pos Saddam Husaynin i kanë thonë hinë në kovajt edhe mbra pa jo i kanë thonë në Arabin Saudite tash na du të më artë ju na du të më artë ju mja usilu 600.000 ushtarë nga dishtë në Arabik dikon, thot ibnio, thë i minimi në kaset thot, elhamd le mpa kësu numri i ushtarëve Amerikanë nga dishtë në Arabik në 30.000, atë e nkon 600.000 Ta shë e në kona, se e në kona, së një mesire tjetër E në kona 600.000 O me rancinë na për të krië raport e ka shku 600.000 Ka shku 600.000 dhe i kërë marë parët për 600.000 600.000 ushtar Në rabinë sauditë në Athenishën